Джордж Мартін. Пісня «Льоду та вогню». Книга перша. «Гра престолів». Едард. «Роберте, благаю тебе!» – вмовляв короля Нед. «Послухай, що ти кажеш. Ти хочеш замордувати малу дитину. Та Льондра вагітна. Король гепнув кулаком по столі Ради з такою силою, наче грім вдарив. Я тебе попереджав, Неде. Ще там, посеред поля курганів на півночі, я тебе попереджав». А ти не хотів слухати, тож слухай тепер. Я хочу їх смерті, обох, матері й дитини, і того дурника Візереса теж. Чи ясно я висловився, я хочу їх смерті? Інші радники відчайдушно вдавали, що їх тут немає. Мабуть, мали трохи більше розуму в голові. Не часто Едард Старк відчував себе таким самотнім. Ти назавжди збезчестиш себе таким вчинком? То нехай це плямує мою совість, аби було зроблено. Я не такий сліпий, щоб не бачити тінь сокири, що висить у мене над шиєю. Немає ніякої сокири, заперечив нет королю. Тільки тінь від тіні, та й то років за двадцять у майбутньому, якщо вона взагалі існує. Якщо? Чемно перепитав Варис, складаючи на подровані руки. Пане мій, ви мене ображаєте? Хіба я виніс би порожні чутки на розгляд короля та його ради? Нед кинув євнуха холодний погляд. «Ви принесли нам шепотіння зрадника за пів світу звідси. Може, Мормонт помиляється, а може й бреше?» «Пан Джорах не насмілиться мене дурити», – відповів Варис із лукавою усмішкою. «Вважайте цю звістку певною, пане мій. Принцеса вагітна дитиною». «Хай так, але якщо ви помилилися, то нам нема чого боятися. Якщо станеться викидень, нам немає чого боятися». Якщо принцеса народить дочку, а не сина, нам нема чого боятися. Якщо немовля помре, нам нема чого боятися. Але якщо це хлопчик, наполягав Роберт, якщо він житиме, то між нами все ще залишиться вузьке море. Я боятимуся тракійців тоді, коли вони навчать своїх коней бігати водою. Король зробив ковток вина і втупився у неда через стіл ради. Тобто ти кажеш мені, щоб я нічого не робив, доки драконячий вилупок не висадить військо на мої береги. Отака твоя рада. Той драконячий вилупок зараз у матері в череві, – відповів Нед. Навіть сам Айгон нікого не завойовував, поки смоктав мамчину цицьку. Обоги, ти вперти в зубр, старку! Його милість королю розринувся навколо столу ради. А ви куди язики позасовували? чи ніхто не збирається вкласти трохи розуму о цьому дурню у його морожену голову. Варис вкрадливо посміхнувся до короля і поклав м'яку руку недові на рукав. «Я розумію ваші сумніви, пане Едарде, справді розумію, і не відчуваю жодної втіхи, приносячи такі лихі звістки до столу ради. Ми радимося про жахливі речі, про підлість та ницість. Але якщо ми вже взялися правити цими королівствами – то мусимо іноді робити підлійниці речі на загальне добро держави, хоч би як болісно від того не почувалися. Князь Ренлі здвигнув плечима. Як на мене, справа досить проста. Візереса із сестрою треба було знищити багато років тому, та його милість мій брат зробив помилку, послухавши Джона Арена. «Милосердя ніколи не буває помилкою, пан Ренлі», – відповів Нед. «На трезубій пан Барістан присутній тут». Стяв у бою більше десятка добрих лицарів, Робертових та моїх друзів, коли його принесли до нас тяжко зраненого, ледве живого, Рус Болтон закликав нас врізати йому горлянку. Але ваш брат мовив, я не каратиму воїнів за вірність обов'язкові та вправність у бою, і надіслав свого власного маестра подбати про рани пана Барістана. Він кинув на короля довгий, холодний погляд. Шкода, що сьогодні з нами немає того лицаря. Роберт мав совість почервоніти. Але це не те саме, пожалівся він. Пан Барістан був лицарем короли гвардії. А Даянерис є 14-річним дівчам. Нет знав, що давно переступив межі розумного, але мовчати не міг. Роберте, я питаю тебе, заради чого ми повстали проти Айреса Таргарієна? Коли не заради того, щоб припинити свавілля над дітьми? «Щоб припинити рід Таргарієнів!» – загарчав король. «Ваша милосте!» – ніколи раніше не помічав, щоб ви боялися Райгара. Нет намагався не підпустити презирства у голос. Але потерпів поразку. «Хіба з руками ваша мужність так підупала, що ви те, перед тінню ненародженої дитини?» Роберт пішов буряковими барвами. «Годі неде!» – перебив він, тицнувши пальцем. «Ані слова більше!» «Ти забув, хто тут король?» «Не забув, ваша милосте», – відповів Нед. «А ви?» «Годі», – заревів туром король. «Мене нудить від балачок. Робіть справу або додітька усіх. Ваші голоси, радники. Її сліду бити», – оголосив пан Ренлі. «Вибору немає», – промурмотів Варис. «На жаль, на жаль». Пан Барістан Селмі підняв свої світло-блакитні очі від столу і мовив. «Ваша милосте, шляхетно зустріти ворога на полі битви, але ганебно замордувати його у череві матері. Пробачте мені, та я підтримую князя Едарда». Великий майстер Пецель прочистив горлянку. Це відняло кілька хвилин. «Моє братство слугує державі, а не її господареві. Колись я радив королеві Аересу так само вірно, як зараз королю Роберту. Отже, не маю до його дитини жодних лихих почуттів». І все ж я питаю вас, якщо знову станеться війна, скільки загине вояків, скільки згорить городів та сіл, скільки дітей відірвуть від матерів та піднімуть на списи? Він попестив свою розкішну білу бороду в безмежному горі та безмежній втомі. Хіба не мудріше, ба навіть добріше умертвити Дайанерис Таргарієнт зараз, аби змогли жити десятки тисяч інших людей? Добріше, повторив луною Варес. Отак, великий маестер вирік мудро й правдиво. Якщо боги зі своєї примхи подарують Даянери Старгарієн сина, наша держава спливе кров'ю. Мізинець говорив останнім. Нет подивився на нього, і той придушив зітхання. Коли вже опинилися у ліжку з потворною жінкою, краще заплющити очі й швидко зробити свою справу, оголосив він. «Скільки не чекай, а вона гарнішою не стане. Цілувати, однак, доведеться». «Цілувати?» – огидою перепитав пан Барістан. «Сталевим поцілунком», – пояснив мізинець. Роберт обернувся до свого правиці. «От бачиш, неде, ви із Селмі єдині, хто проти. Залишається одне питання – кого послати зробити справу?» «Мормонт прагне отримати королівське прощення», – нагадав князь Ренлі. «Надзвичайно прагне», – підтвердив Варис. Але жити прагне ще більше. Зараз принцеса наближається до Ваес до траку, де оголити клинка означає смерть. Якби я розповів вам, що дотракійці роблять з бідолагою, котрий не тільки оголить, а ще й підніме клинка на халісі, ви б сьогодні вночі не заснули. Євнух попестив на пудровану щоку. Отже отрута, скажімо, сльози лису, халдрого навіть не відатиме, що смерть сталася не сама. Великий майстер пецель раптом розплющив сонно примружені очі і зиркнув на євнуха підозріливо Отрута то зброя боягуза, обурився король. Недові балачки вже остогидли. Ви підсилаєте харцизяку до дівчини 14-ти літ, і ще міряєте, у який спосіб шляхетніше її вбити. Він рвучко відсунув крісло і підвівся. То зроби цю справу сам, Роберте, хто проказує вирок. Має сам карати мечем. Подивись її у вічі, перш ніж стратити. Побач її сльози, почуй останні слова. Ти винен їй хоча б це. О, боги! – лайнувся король так, наче ледве стримував лють, А зараз вона вихлюпнула назовні. Він не жартує, вражий син. Король потягнувся поглека з вином біля ліктя, виявив, що той порожній і жбурнув об стіну, розбивши на скалки. «В мене скінчилося вино і терпець. Годі дурниці молоти, давайте вже до справи. Я не братиму участі у підлому вбивстві Роберте. Чини як хочеш, але не проси мене прикласти свою печатку». Якусь мить Роберт, здавалося, не міг зрозуміти, що йому каже Нед. «Пряма непокора». Цю страву не часто подавали до королівського столу. Потроху до нього прийшло розуміння, і так само потроху змінилося обличчя. Очі звузилися, а від шиї... Під оксамитового коміра полізла червона барва. Він тицнув неда пальцем, тримтячи з гніву. «Ви правиця короля, князю Старку! Ви виконаєте мій наказ, або я знайду собі іншого правицю!» «Бажаю йому всякої удачі!» Недвідстібнув важку й химерну срібну руку, яка тримала разом країделії, а заразом позначала його посаду. Він поклав її на стіл перед королем, сумуючи зі спогадів про чоловіка, який пришпилив на нього цей значок, про друга, якого любив. «Я гадав, що ти шляхетніший, Роберте. Я вважав, що ми посадили на трон гідного короля». Робертове обличчя зовсім побуряковіло. «Геть!» – гарикнув він, давлячись гнівом. «Геть, клята душа, з очей моїх! Чого чекаєш? Забирайся до своєї зимосічі. Та гляди мені, побачу ще раз, і твоя голова стерчатиме на шпичці». Нед вклонився і без зайвих слів крутнувся на підборах. Виходячи з кімнати засідань ради, він відчував на спині робертів погляд, не гаючи часу, рада поновила обговорення. У бравосі є одне товариство, яке кличуть безликими, мовив великий майстер Пецель, та ви уявляєте собі, скільки вони беруть за послуги, пожалівся мізинець. За половину ціни, що коштує голова купця, можна винайняти ціле охоче військо. Не смію й думати, скільки вони попросять за принцесу. Закривши двері за собою, Нед заглушив голоси. Коло дверей на чатах стояв пан Борос Блаунт у довгому білому корзні та обладункові короли гвардії. Він кинув на Неда побіжний цікавий погляд, але нічого не спитав. Денна спека давила на голову, поки Нед перетинав замковий двір до башти правиці. У повітрі відчувалося наближення дощу. Нед вітав би гарно зливу, бо почувався загидженим. Діставшись до світлиці, він викликав до себе Вайона Пула. Управитель з'явився негайно. Ви посилали по мене ось, пане правице? Та вже не правиця, відповів Нед. Я посварився з королем і тепер повертаюся до зимосічі. Почну клопотатися негайно, мось пане. За два тижні будемо готові вирушити. Двох тижнів можемо не мати. Ба навіть дня Король згадував щось про мою голову на шпичці. Нец скривився. Насправді він не вірив, що король може скарати його. Ні, тільки не Роберт. А вже ж король лютував. Але щойно не зникне з очей, його гнів гамується, як завжди. Завжди? Раптом він згадав райгара гра і відчув себе незатишно. П'ятнадцять років як загинув, а Робертова ненависть не ослабла. Думка його збентежила. А ще й справа з Кетлін та Карликом, про яку повідомив того вечора Йорен. Звістка скоро випливе, ясно як день, а коли король почує її під гарячу руку, чхати Роберт хотів на Тиріона Ланністера, але ж раптом заговорить його ображений гонор, не кажучи вже про королеву. «Мабуть, найкраще мені поїхати попереду», – мовив нед до пула. «Візьму тільки доньок та кількох стражників. Решта виїде, коли все буде готове». Скаже Джорі, але більше нікому. І не роби нічого, поки ми з дівчатами не зникнемо звідси. У замку повно очей та вух. Буде краще, коли про наш задум ніхто не знатиме. Як накаже темось пане? Коли управитель пішов, Едард Старк перебрався до вікна і сів, замислившись. Роберт не залишив йому жодного іншого вибору. Він мав би навіть дякувати королю. Добре буде повернутися до Зимосічі. Та й взагалі їхати звідти було не варто. На нього там чекали сини. Може, після повернення вони з Кетлін ще одного синочка нарядили б. Не такі вони вже й старі. Останнім часом йому часто снилася глибока нічна тиша вовчої пущі та сніг півночі. Ця ж думка про виїзд зі столиці викликала в нього і лють. Стільки лишилося недороблених справ. Роберт разом із своєю радою боягузів та підлабузників пустить державу торбою, якщо його не спинити. Або ще гірше за борги віддасть ланістерам з усіма бебехами. Ще й правда, про смерть Джона Арина досі уникала його. Так, він знайшов кілька ниточок, які впевнили його, що Джона дійсно убили, але то був лише запах дичини на лісовій підстилці, самого звіра він ще не бачив, хоча й відчував, що той десь тут, зрадливо ховається і гострить зуби. Раптом він усвідомив, що міг би повернутися на північ морем. Знеда мореплавець був ніякий, і за звичайних обставин він би краще обрав їхати королівським гостинцем. Але маючи корабель, можна зупинитися на дракон-камені і перемовитися зі Станісом Баратеоном. Пицель вже надіслав Крука через море з ченним листом від Неда, якому правиця запрошував князя Станіса повернутися до свого місця у Малій Раді. Відповідь не надійшла. І це поглибило Недові підозри. Князь Таніс знав таємницю, яка згубила Джона Арена. Це вже напевне. Правда, яку він шукав, могла чекати на нього в стародавній острівній твердині дому Таргарієн. А якщо і так, то що далі? Деякі таємниці краще зберегти на віки. Деякі таємниці занадто небезпечно розголошувати навіть тим, кого ти любиш, кому віриш. Не двиняв кінджала, привезеного Кетлін, і спіхав на поясі. Навіщо карлик бажав бранової смерті? аби той замовчав, жодних сумнівів, ще одна таємниця або ж інша нитка того самого павутиння. Чи не міг тут замішатися Роберт? Колись він би й подумати не смів про таке, але хіба раніше він думав, що Роберт здатний віддати наказ про вбивство жінки чи дитини. Добродіяти колись, може, й знав», – казала йому дружина, – «а короля не знаєш». Що швидше здихатися король берега, то краще». Якби завтра на північ ішов якийсь корабель, не зле було б на нього сісти. Він знову прикликав ваяна пула і надіслав до порту спитатися тихо, але вправно. Знайди мені швидкого корабля з умілим керманичем, наказав він управителеві. Чи великі там помешкання, чи добра прислуга мені байдуже, аби морем ходив хутко та безпечно. Я бажав би вирушити негайно. Не встиг пул вийти, як томарт оголосив про відвідувача. До вас, пан Байліш, месь пане. Нед відчув спокусу вигнати його геть, але передумав. Він ще не звільнився від двору остаточно, отож мусив і далі грати в їхні ігри. Хай зайде, Томе. Пан Байліш впурхнув до світлиці так, наче вранці нічого не сталося. Мав на собі вершково-срібну камізелю з прорізами, сіру шовкову делію, облямовану чорною лисою та свою звичайну глузливу посмішку. Нед привітав його вельми холодно. Чи можу я дізнатися причину ваших відвідин, пане Байліше? Я не затримаю вас надто довго. Я саме йду вечеряти із пані Тандою. Пиріг із миногами і смажене молочне порося. Вона має на думці одружити мене з молодшою дочкою. Тому стіл завжди лаштує надзвичайний. Я б краще одружився зі свинею. Але їй не кажіть. Пиріг з миногами я таки дуже полюбляю. Не смію перешкоджати вашій любові до вугрів, пане. З крижаною зневагою мовив Нед, цієї миті я не здатний уявити для себе товариства, менш бажаного за ваше. О, я певна, якщо ви поміркуєте, то згадаєте кілька імен. Скажімо, Вареса, Серсею, чи то пак Роберта, його милість дуже гнівається. Після того, як ви вранці зізволили нас залишити, король ще висловлювався у ваш бік деякий час». Наскільки можу пригадати, чулися слова Нахаба і отака мені дяка. Нед не зізволив відповісти, не запропонував він гостеві сісти, але той, однак, усівся зручненько. Після вашої втечі тягар переконати раду не наймати безликого ліг на мене, легковажно продовжив Мізинець. У підсумку, замість виряджати безликого, Варис розповсюдить звістку, що хто вколошкає дівчину Таргарієн, той отримає князівський титул. Нець скривився з відрази. Отже, тепер ми роздаємо титули горлорізом. Мізинець здвигнув плечима. Титули нічого не коштують, а безлики коштують дорого. Правду кажучи, я зробив задля безпеки дівчини Таргарієн більше, аніж ви своїми балачками про честь. Хай якийсь сердюк, сп'янілий від обіцянок-цяцянок про князівство, спробує її вбити. Швидше за все він по-дурному осоромиться. Зате дотракійці краще чатуватимуть на небезпеку. А от якби ми підіслали до неї безликого, то вона, вважайте, вже лежала б у могилі. Нець похмурнів. То ви у раді базікаєте про потворних жінок і сталеві поцілунки. А зараз переконуєте мене, що намагалися захистити дівчину, за якого дурня ви мене тримаєте. «Завель мене малого, правду кажучи», – засміявся мізинець. «Вас завжди так смішить криваве свавілля, пане Байліше». Я сміюся не зі свавілля, а з вас, пане Старку. Ви правите, наче танцюєте на підталому льоді. Запевняю, що коли ви ляпнетеся у воду, то луна піде ой, яка гучна. А перший тріск під вашими ногами я почув уже цього ранку. Перший, він же останній, відказав Нед. Я наївся до схочу. То коли ви повертаєтеся до зимосічі, любий пане? Якомога швидше. Що вам за клопіт? Жодного. Але якщо ви затримаєтеся хоча б на сьогоднішній вечір, то я радо відведу вас до того бордею, якого ваш вояк Джорі марно шукав стільки часу. Мізинець посміхнувся, і навіть пані Кетлін не скажу.